Те, як тримтіли м'язи на обличчі Василя, свідчило, що хлопець стримує бурю емоцій. І саме це стримування завдає йому неабиякого болю. «Синку!» – Тетяна пом'якшила від суворих слів сина. «Я ж знаю, який ти хороший, чого ти вартий. Просто ти помилився в житті, і зараз потрібно все виправити. Орест Петрович тобі допоможе, тому ти перетерпи». Може, він і цю подряпину вибачить? Допоможе. Знову змусить за Іваном шпигувати. Що тобі то Іван? Чути за нього нічого не хочу. Це він тебе із стежки збив. Він від Ореста Петровича справедливо дістав. Ага. Тільки тепер обидва хазяйських синки мене ненавидять. Маєш? І він, до речі, знає, що це ти мене намовила. А я не хотів. Тетяна вже суворіше глянула на сина Ти думаєш, я цього хотіла? Чи може мріяла тут працювати? Чому це все? Та для тебе ж Я б у житті в прислузі не ходила Ганчірки в чужій хаті до рук не взяла Якби ти за розум узявся Василь злостиво поглянув на матір Як я ненавиджу це все Крізь зуби промовив він І розвернувшись пішов за будинок Тетяна іще рази з в очах поглянула на машину і сама потягла бак зі сміттям з дороги. Вона зробила це сама, як і все у житті. Тим часом у спальні господиня маєтку Валентина, чорнява, пишна груда жінка, що більшість свого вільного часу приділяла боротьбі із віком, не могла стримати задоволення від побаченого з вікна. «Ти не повіриш!» – крикнула вона в бік відчинених дверей ванну. Этот цепляк поцарапал беху, прямо на глазах у Воріста. Недовго йому осталось бути папкиным любимцем. З ванної кімнати в дорогому пеньюарі вийшла неймовірної красива білявка з розкішною фігурою та доволі простим ім'ям Олена, і повільно залізла під ковдру на величезному ліжку з балдахіном. Все ще плохо. Спитала лагідно Чорнява І сіла поряд із білявкою на ліжко Усе ломить Не можу вже Дорогенька Це ще не муки Раптом Чорнява заговорила українською От коли я тобою 16 років завагітніла Ото були муки Всі до школи А я щоранку біля унітазу А татусик ти Хоч би раз Олена застогнала І затулила подушкою вухо. «Нічого-нічого. Потерпи, воно того варте. Ти ж не в злиднях будеш із дитиною, як я, а у розкоші, багатстві». Олена відкинула подушку і презирливо глянула на матір. «А спати з бридким дідуганом – це теж розкіш. У Аресту всього 52 роки. Та я ж не з паспортом сплю». Валентину відповідь доньки розгнівала. І щоразу, як вона злилася – Говорила винятково російською. «Слідця воду не піть, дорогуша!» «Ну, бухав чоловік жорстка, а хто без гріха?» «Он слідаком двадцять лет отпахав з цими бандюганами. Хто угодно зап'єт!» «Ма, так він з ними й бухав!» «На весіллі всі були!» Олена, яку виховала бабуся з-під Житомира, не мала звички переходити з мову на мову. Тим часом Валентина знову добрішала. Вона чудово знала, що краще не передавати куті меду, потрібно вмовляннями, улещуванням. Лише так вдалося організувати цей ідеальний шлюб із головним суддею міста. Слухай, ти дружина одного з найбільш шанованих і багатих людей в області. У тебе машини, будинки, віла в Італії – це все в нього. Одного дня стане твоїм і твоєї дитини. «У нього ще є діти, не забувай!» «Про Івана можеш забути!» Оресто я вже розповіла про те, що він знову торгує наркотиками!» «Реакцію можеш собі уявити!» «Мамо, будь обережно з Іваном!» «Я його за язиками тягнула!» «Тільки попросила дістати собі коксу!» «Зітхнула Олена!» «Він, мамо, на вигляд не показний і начебто тихий!» «Однак відчуваю, що десь всередині живе таке зло!» якого ми навіть не уявляємо. Валентина нічого не відповіла, її думки були вже зайняті іншим. Необхідно було нейтралізувати ще й молодшого Орестового сина, а Андрій був улюбленцем батька. Саме в той час він відчиняв двері батькового кабінету і повільно заходив до цього символу влади.